39. Nem mehettem ki Itomból, amíg nem játszottam egy darabban. Azt mondták, részt kell vennem az egyik megrendezésre kerülő drámájukban, mielőtt kiállítják a távozásomhoz szükséges igazolást és kiengednek a szabadba. Nevetséges a hangzott, de Itomban mindig halálosan komolyan vették a színházat. A drámaosztály minden évben több előadást is rendezett, és az évvégi produkció a legjelentősebb volt közül. 2003 késő tavaszán Shakespeare Sok hűhó semmiért című darabja volt porondon. Az én szerepem konrát karaktere volt. Ez nem túl nagy szerep. Kicsit iszákos volt, kicsit részeges, ami a sajtónak jó alapul szolgált arra, hogy engem is részegesnek nevezzen. Ez meg mi? Egy kis előítélet, ugye? A történetek maguktól íródtak. Az ítoni drámatanár semmit sem mondott a szereposztásról, amikor nekem adta a szerepet. Csak azt mondta, hogy én vagyok Konrád. Jó szórakozást hozzá, Harry. És én nem kérdőjeleztem meg az indítékait. Még akkor sem kérdőjeleztem volna meg, hagyanítom, hogy csak viccelt, mert ki akartam kerülni ítonból, és ahhoz, hogy kikerüljek ítonból, el kellett játszanom a szerepet. Többek között azt is megtanultam a darab tanulmányozása során, hogy helytelen és reduktív volt Konrád fogyasztására összpontosítani. Igazán lenyűgöző fickó volt, hűséges, de egyben erkölcstelen is. Mindenek előtt egy csatlós volt, egy segéd, akinek látszólag az volt a fő szerepe, hogy a közönséget megnevettesse. Könnyen bele tudtam vetni magam egy ilyen szerepbe, és a fő próbák során rájöttem, hogy a színészkedés a féle rejtett tehetségem. Kiderült, hogy királyi sarként ez nem is állt olyan messze a színpadon való szerepléstől. Számomra a színészkedés színészkedés volt, függetlenül a kontextustól. A premier estéjén apám a teltházas Ferrer színházban pontosan középpen ült, és senki sem szórakozott nála jobban. Itt volt, az álma valóra vált, a fia Shakespeare-t játszott, és ő megkapta a szórakoztatást a pénzért. Ordított, üvöltött, tapsolt. De megmagyarázhatatlan módon mindig a rossz pillanatokban. Az időzítése bizarr módon nem volt megfelelő. Néma maradt, amikor mindenki más nevetett, nevetett, amikor mindenki más hallgatott. Ez több, mint feltűnő, ez rohadtúl zavaró volt. A közönség azt hitte, hogy apa egy beugratás, az előadás része. Ki az ott? aki a semmin nevet. Az ott a velsi herceg. Később a színfalak mögött apa folyamatosan csak dicsért. Csodálatos voltál, drága fiam, de nem tudtam nem haragudni rá. Mi a baj, drága fiam? Apa, mindig rosszkor nevettél. Tanács volt. Én is. Hogy lehet, hogy fogalma sincs, miről beszélek? Lassan világossá vált. Egyszer elmesélte, hogy amikor ő annyi idős volt, mint én, és a saját iskolai Shakespeare előadásában játszott, a nagyapa megjelent, és pontosan ugyanezt csinálta. Mindig rosszkor nevetett. Igazi feltűnést keltett ezzel. Apa a saját apját mintázta, mert nem tudott másképp nevelni, vagy ez inkább tudatalatti volt, valami recesszív gén, ami kifejezte magát. Minden generáció arra van ítélve, hogy akaratlanul is megismételje az előző generáció bűneit, Tudni akartam, és talán meg is kérdeztem volna, de ez nem volt az a fajta dolog, amit valaha is meg lehetett volna beszélni apával. Vagy nagyapával. Így hát legyintettem, és megpróbáltam a jó dolgokra koncentrálni. Apa itt van, mondtam magamnak, és büszke, és ez nem semmi. Ez több volt, mint ami sok gyereknek megadatott. Megköszöntem neki, hogy eljött, és mindkét arcára adtam egy-egy puszit. Ahogy Konrád mondja, nem tudod hasznát venni az elégedetlenségednek?